Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Kwa ufupi husili swali tunaweza tukiangalia kuna hadithi moja hadithul qudus iliyopokea iliyopokelewa na Ibn Abbas na radhiyallahu anhuma ntumwa Muhammad SAW akipokea kutoka kwa Allah hadithul qudus akisema hiyo hadithi kwa ufupi qala Allah inna Allah kataba alhasanat was sayyi'at thumma bayyana dhalika hadithi ambayo kwamba inapatikana kwa sahih Bukhari Sama inna Allaha kataba alhasanatu wasayyaati wa thumma bayyana dhalika Allah Subhanahu taala ameandika mema yani amebayinisha mema na, me meema, na ma mabaya yani ameandika ameandika mema na mabaya ma ma kisha kabainisha faman, ham, faman bihasanatin Allahu lahu 'indahu hasanatan yule ambaye kwamba atakuwa anataka kufanya mema kisha hakuweza kuyafanya mema basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia thawabu kamili kama yule aliyofanya fa inhu in huwa hamma biha wa amilaha katabaha Allah lahu inda ashar hasanati la ati dhif ila adhaaf kathira ndadakifanya mema na hiyo mema kikomeweka nia akifanya basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuandikia mema mpaka kumi mpaka zaidi ya 70 mpaka zaidi ya zaidi mpaka 70 mpaka zaidi mpaka zaidi Yani kumi mpaka 700 mpaka zaidi ya 700 na yule ambaye atakayazamia pia anataka kufanya katika hii hadithi kiendelea kitakufanya mabaya na hakuyafanya basi hataandikiwa madhambi e, kwa ufupi hii hadithi inatubainishia kuwa mtu akikuwa na nia anataka kufanya mema kisha hakuweza kuyafanya haya mema kwa sababu fulani vile wamesema huyu akataka kufunga Arafa kisha katokee jambo ambalo kama limemzuia kama siku zake za eda, kufatara na hii hadithi kuwa Allah Subhanahu wa taala hiyo mema wanaviona walivyokuwa kifasiri kufasiriyo hadithi wengine walibainisha kuwa kutaka kufanya kwake mema awe ya na anania ikatokea sababu fulana ambayo ikalazuia kwa sababu niliona pia katika fatwa Ibn Baz alipoulizwa swali kama hilo lakini ilikuwa tofauti mtu ambaye kama alitaka usiku Akataka kwa kuamka usiku ili aswali akasahau au jambo kamtia akatoa fatwa na kuna hadithi ambayo kama inathibitisha katika haya mambo kuwa yeye atafunga yeye ataswali ataswali lini ataswali wakati li ya insha Allah kwa hivyo huyu ikiitokea sababu ambayo kama imemzuia na alikuwa na nia na azm, na azima ya kuwa yeye atafanya yeye ataka kufunga kisha kuweza kufunga Insha Allah atapata thawabu. Na wengi walivyoona kufasiria hadithi wamebainisha hivyo na hadithi yenye iko wazi ibn hadithi Qudus. Ama yule ambaye kwamba alitaka kufanya maovu kisha akawaacha kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala thawabu. Lakini akitaka kufanya maovu kisha akaiwacha kwa sababu fulani, yani kuna jambo limemzuia kufanya kama alitaka kuzini, akaidiana na mke, ikatokea jambo fulani ambayo kwamba limemzuia, ambaye kwamba sio sababu yeye kumogopa Allah kwa hiyo kwa kufasiri wanauviona na maanisha kuwa yeye atapata madhambi lakini kama aliwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa atapata madhambi kwa hivyo kwa uchache huyo insha Allah, akikuwa na azma litaka kufunga ikatokea kinyoziya kufunga Allah subhanahu wa ta'ala thawabu yeye kufunga alifanya wa alikum wa rahmatullahi wa barakatuhi.